Și cu dumneavoastră, ascultătorii Europa FM, bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție România Direct, o ediție în care încercăm mai degrabă să căutăm partea pozitivă din societatea noastră decât cea negativă la care trebuie să recunoaștem. Facem zi de zi un concurs în a o remarca. Suntem cu toții buni la a spune nu-mi place aia, nu-mi place n-am încredere în aia... Ceva de felul ăsta. E adevărat că și controversa din media, care nu e de ieri de azi, e mai veche, acum s-a accentuat, induce anumite spaime și temeri cetățenilor ce categoric îi îndepărtează de încrederea într-o instituție sau în alta. Dacă este să te iei după sondajele de opinie și să excluzi biserica ca fiind o instituție a statului român, în mod nelemeritat, de fapt biserica este o instituție a statului român, din a fost așa, atunci cred că românii ar avea cea mai mare încredere într-o instituție publică care nu e a statului român, Uniunea Europeană. Nu despre asta însă vreau să discutăm astăzi, ci despre ce ai face, unde ai suna în primul rând atunci când ai avea o nevoie. Adică, dacă ar fi să alegi, de exemplu, între instituții de care nu te poți lipsi, așa cum este școala, crei ai duși copiii, spitalul, unde trebuie să te duci în momentul în care ai o problemă de sănătate, poliția sau justiția, atunci când ai, cine știe, ce apăsări pe suflet sau la ușă, ca să spun așa, trebuie să alegi și să te gândești: Fac bine ce fac. Am încredere în această instituție. Sigur că fiecare dintre noi își trăiește viața lui, cu experiențele lui în comunitatea lui și de aceea nu exclud posibilitatea ca unii dintre dumneavoastră să aibă încredere în primărie, de exemplu mai multă decât au alții, sau, al sau în președinție, sau un parlament, de ce nu? Să știți că ultimul barometru, vă vine sau nu să credeți, a arătat o creștere a încrederii în Parlamentul României, mică și tot mica a rămas încrederea generală. Și vă spun eu așa, din spate, că mai depinde și cine face sondajele respective și cum pune întrebările, astfel încât să-i rezulte cu plus sau cu minus în dreptul unor instituții. Dar nu vreau să vă influențez foarte mult, vreau doar să ascult opiniile și argumentele dumneavoastră. În ce instituție publică din România aveți încredere așadar? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați Bună ziua, Alin! Bună, Moise, și bună ziua, ascultătorilor. The, instituția în care am uh, cea mai mare încredere sunt, de fapt, două, în Banca Națională și în Simona Halep. <laughs> Pot să justific. justific pentru să Începem că Simona, cu Banca Națională. Da, subiect, da, da. Okay. Începem cu Banca Națională și, de fapt, ăsta e subiectul pentru care odată de mult ne-am și întâlnit, când făceai emisiuni economice și mai intervievai pe colegii din trezorerie. Dar asta e un alt subiect. Okay. În cazul Banca, Banca Națională. Am lucrat, okay. Acum lucrez în comercial, dar e, nu are legătură. Banca Națională are putere și guvernatorul Bancii Naționale are putere mare și a folosit-o de cele mai multe ori sau de ori câte ori m-am gândit eu la ei în scopul binelui. Mm. Asta este motivul pentru care am încredere și voi avea încredere în Banca Națională. Da, îmi permiteți să fiu crăcotaș un pic așa? Da, te rog, te rog, e normal. Categoric Banca Națională este una dintre cele mai prestigioase instituții ale statului român. Poate și pentru că are o largă independență de tot ce înseamnă guvernare, parte executivă și chiar legislativă, aș zice, din statul român, 1. 2, și pentru că guvernatorul din totdeauna, să zicem așa, domnul Muguri Sărescu, a avut acel tip de diplomație pe care eu nu am apreciat-o întotdeauna și am criticat-o destul de des sau mai des în ultima perioadă, a zice, care i-a permis să țină Banca Națională în afara controverselor. N-a fost întotdeauna bine pentru societate din punctul meu de vedere. Aș prefera yes. ca atunci când guvernul face un buget, dau un exemplu, așa, un buget care clar nu e sustenabil, Banca Națională să spună acest lucru atunci, în decembrie sau ianuarie, iar nu peste câteva acord, luni. Numai că o intervenție abruptă, între nediplomatică despre care vorbește, ar putea să rupă societatea cel puțin în două. Okay. Și cu ajutorul presei, lucrurile să degenereze. Ori nu asta ne dorim. Ei... Noi nu vrem să vedem în continuu oamenii în piața victorii, totuși. Stai acord cu dumneavoastră. Haideți să Chiar revenim la partea, la, la, la partea cealaltă. În primul rând, de ce e Simona Halep o instituție din punctul nostru de vedere? Simonei Halep este o echipă și pentru că Simona singură împreună cu echipa care nu se vede a dus mii de copii la sport și va continua să-i ducă și Simona ne va bucura cât de curând și cu un turneu de mare șlem uh, câștigat. Wishful thinking. Mulțumesc foarte mult, Alin. Foarte interesantă filozofia asta, Da, probabil că Simona Halep, într-o măsură mai mare decât colegele ei care au din ce în ce mai multe performanțe, după cum știm cu toții, a inspirat într-adevăr foarte mulți oameni, copii, într-o perioadă în care performanța a lipsit aproape cu desăvârșire din sportul românesc. Uite, o opinie pozitivă. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Ce mai faceți? Uh, în da, la volan, la volant, Wi-Fi, deci o să fiu un pic scurt ca să nu pierd uh, atenția în trafic. Sunt convins Cristian. că sunteți pe Bluetooth îndupă pe Wi-Fi. Uh, uh, mă rog, pe Bluetooth. Uite, da, emoțiile. emoțiile sunt prima oară în direct. Deci... Uh, nu mi-a cărți te nu am Vă rog. Deci, m-am gândit așa, scurt, din ce am trăit eu, aș avea încredere în protecția consumatorului, care și-a făcut datoria de fiecare dată când am sunat. Așa. Și mi-a rezolvat problema. Și apoi mă gândesc la pompieri, că aș avea încredere. Deși n-am avut nevoie, doamne, mulțumesc, dar aș avea încredere în pompieri, că oricând își fac datoria... Bazând, Bazându-vă pe... Deci cu ok, cu OPC-ul ați avut experiență, ați sunat acolo, au venit, au închis, au confiscat carne sau ce au făcut, da? da nu, nu neafărat, nu, nu. Da, cum? Produse care le cumperi pe net și nu corespund. Aha, ok. Și, mm -hmm. ceva de genul și De deci ce ați interacționat cu această instituție? Dar cu pompierii spuneți da, că n-ați inter... interacționat, da, da, n-ați interacționat. ajută. Par de adică, da. Și par de. pe încredere. ce se bazează această încredere? Nu, no feeling, feeling. Feeling, doar, doar feeling, Adică, pe ce vedeți la oameni televizor? Oamenii și, da, ei, exact, televizor, Interesant. oameni chiar din care dau absolut totul pentru serviciul lor. Este, într-adevăr, o slujbă destul de riscantă și care presupune multe lucruri doar ca să facă așa o glumă. Când eram puști la țară, era o brigadă de pompieri locală, civil, bineînțeles, care odată pe an scotea mașina singura mașină de pompieri a comunei la gârlă și o umplea cu apă. Și noi toți copiii ciopor în jurul lor acolo. Și pompierii și aveau o glumă așa, zicea ei. Pompierii mândria țării ca fundul căldării, ziceau ei. Bună ziua, Nuțu! Da! Vă ascultăm, Bună ziua! Bună ziua! Eu am încredere în armată. În armată? Da. Ok? Știți de că nu se mai se face armată? Care... Știți că nu mai. <laughs> eu, dar dacă eu vrea cineva să meargă în armată, poate merge, nu. Ei nu, așa, nu merge, așa, nu merge chiar așa. Pe merge pe bani, nu merge gratis. Da, sigur. Mai e, nu? Păi da. -au să pe bani, eu iară lucrez pe bani. Eu n-am făcut armata. sunt, sunt exemple, dintre cei care au scăpat. A vin A întâmplat un caz dimineața, mă sună primarul, mă amenință. Domnule, dacă eu vorbesc cu prefectul, mi ești de patru mandate, n-ai făcut nimic. Mi-a vrut mașina, domnule, am un Ford focus. Așa. Și Mi-a vrut mașina din cauza primariei. Din, am dat-o într-o groapă, efectiv. Deci, cu așa o să dau un judecată primariei, Deci a sunat acum să spuneți șapte. că aveți încredere în prefect, de fapt? N-am încredere nici în pentru că este prieten de-a lui, știți? nu a ce prefectul Maramureș. trebuie să vorbim cu domnul Dragnea să-l schimbe, că eu n-am făcut nimic pentru Maramureș. Ok. Nu vedeți că, deși am proclamat astăzi da. o emisiune în care să spunem așa ce ne place, exact. dumneavoastră a sunat, de fapt, să vă spuneți nemulțumirea, ceea ce e ok, dar asta facem în general. Da. Exact. Ador, dumneavoastră a spus la Digi24 mulțumirea și a trecat ăla de la PSD pe dumneavoastră că de unde i-a spus că -a, a făcut casă E banii statului și de ce a spus adevărul v-a închis. Nu mai duceți aminte? Nu cred că vă aduceți dumneavoastră bine aminte. Eu nu mai lucrez totuși de un an acolo. Vă mulțumesc pentru telefon, Nuțu. Bună ziua, Mihai! Mihai, bună ziua! Uh, bună ziua, Moise! Există o instituție în care publică în care aveți încredere? Dom'le, uh, nu știu ce să da. fac, să fac sau nu și biserica în dezbaterea asta? Că meca păi, după aia uh... nu mai vorbim despre altceva. Uh, ce să zic încredere absolută, nu poți să ai nimeni, pentru că n-ai avut de-a face cu toate instituțiile, sau oamenii nu au avut de-a face. Dar, uh, dar ai o percepție în legătură cu una sau cu cealaltă cum povestea da, mai devreme de exemplu, Cristian uite, de Pompieri? în special am dat telefon ca să spun că mi-a crescut încrederea într-o instituție a statului, probabil unii prieteni o să mă înjure, dar, așa este. Uh, mie, de exemplu, a început să-mi placă instituția prezidențială. De Ii. exemplu, acum de la nivelul ăsta de la care sunt eu, adică pf, omul de rând, da? Sunt absolut convins că uh, nici pe departe nu ajung la mine informații, cât ajung la tine, de exemplu. Și cum sunt absolut convins că nici la tine nu ajung toate informațiile... Vă uh... asigur că în privința instituției prezidențiale avem aceleași informații și că, în general, cam tot ce Probabil. aflu eu dau pe gură. Spun, Probabil. adică... Uh, uh, uh, uh, de ce îmi place? Pentru că, sub niciun alt mandat, n-am văzut atâtea intervenții la lege, de exemplu, care până la urmă s-au dovedit a fi corecte. Uh, sunt absolut convins că nu domnul președinte Iohannis poate să le facă pe toate și. Vă, e, referiți, la lui, în face... Vă referiți la uh, întoarcerea legilor în parlament, Mihai? Vă referiți la întoarcerea legilor în parlament? Exact, sau exact, da. În să știți că au mai fost din asta. Pentru diverse. Mi-amintesc e... că a fost ceva, o lege referitoare, nu mai știu, era legat de finanță, de bancă, de... Și după vreo două zile în care prin uh, media a fost tot porcăit într-un fel a, sau altul, a apărut domnul Iserescu și a dat dreptate. Deci uh, oamenii, zic, ce se bagă ăsta, de unde știe și așa mai departe, și până la urmă a venit domnul Iserescu și a zis, da, are dreptate președinte, așa trebuie. Uh, mă rog, președintele, echipa lui, instituția, normal. Ăsta e stilul vreau... domnului Sărescu. -niam, niam. Eu nu cred că vreodată domnului Sărescu are un punct de vedere pe o problemă exprimată deja de președinție, fără să se consulte cu președintele. Nu îi reproșez nimic, v-am spus doar o, că o, e convârzi. genul acela de diplomație mine, pe care o are. La mine ajung în general informații prin intermediul uh, posturilor de radio, iarăși mm. este o instituție ca să zic așa, nu general valabil, dar anumite posturi de radio, de exemplu Europa FM și mai încă un post de radio, sau mai degrabă a fost, încă un post de radio până nu de multă vreme, care mi-a plăcut. Mi se părea echidistant, dar nu. Mihai, Eu haide să revenim puțin la... Ascultați-mă să... puțin. Aș vrea da. să revenim. Eu vă suspectez pe dumneavoastră că, de fapt, vă place instituția președinției după ce președintele a ieșit în stradă, s-a dus la guvern, a, nu, nu, nu. Să știți că nu. De la bun început... Bine, acum, ca și oricare, sau, mă rog, ca majoritatea cetățenilor țării, am o anumită simpatie politică. Uh -huh. Așa este. Dar nu... Deci aveți încredere în președinție pentru că îl simpatizați pe Iohannis. Nu, pentru că foarte multă vreme lumea, de fapt... Părea, cel puțin în jurul meu, că nu înțelege ce trebuie să facă președintele, dacă e ok să meargă vizite, vizită, dacă nu e ok să meargă vizită, dacă e ok să facă anumite acțiuni sau nu. Și atunci, am și simplu, am pe net uh, fișa postului de președinte. Ei, nu, asta se, uh, să știți că fișa post, postului de președinte este scrisă în Constituție în detaliu. Ok, de, din constat bun, eu am uh, accesat-o prin intermediul netului. Mihai, și în același timp, gen... ascultați-mă puțin, aici da. e, știți, e o chestie care pe mine mă doare. Eu nu vă împărtășesc simpatia pentru instituția președinției României. Nu vă împărtășesc această asta simpatie e. și am asta multe e. frustrări asta în boar. legătură cu asta, pentru că mie mi se pare că președintele Iohannis face puțin nu-și face, nu face jobul acela de mediator în care am sperat foarte mult și care atenție. Nu este numai în situații de conflict între instituțiile statului. Noi avem foarte multe probleme în România, de la învățământ și până la armată, dacă tot vorbim mai devreme despre armată. Lucruri uh, și avem o situație, un, avem un ceas care ticăie. Și am avea nevoie de un, nu de un părinte, ci mai degrabă de un mediator care să pună societatea, clasa politică la o masă și să facă niște programe care să fie acceptate de toată lumea să ne ducă în 2 ani de aici da. încolo, eventual, în zona euro, pentru că dacă pierdem acest trend, va fi mult mai greu, după aia să recuperăm. Da, și mai departe... În... Sceptic. Cu cei okay. care sunt în general la conducere, mi se pare că este foarte greu. O oh, da, țara -i... e dificilă. Când liberalii că nu fac nu știu ce și nu știu cum, dar ce mai pot să facă? Da? Să exprime um, niște puncte de vedere valide și constructive, de exemplu? Um, nu înțeleg la ce vă referiți. Păi, vedeți, e, asta e, asta e, e într-adevăr o chestiune care merită dezbătută separat. Și cred că am mai făcut-o la un moment dat. Ce aștept să facă opoziția în anumite situații? Am publicat mai devreme pe pe un material despre, mă rog, punctul de vedere al lui Dragnea referitor la uh, scoaterea impozitelor pe salarii pentru medici. Dom'le, e o chestiune serioasă, vine de la Dragnea, care e condamnat, e infractor, da? Și care mai are acum un proces împotriva căruia au ieșit sute de mii în stradă, da? Dar aceasta e o chestiune importantă, extrem de importantă cu medici. Și nu numai, avem multe cu învățământul societatea asta are o groază de probleme care ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, de o intervenție echilibrată a președinției României. Încă nu s-a întâmplat deocamdată. Singura chestiune unde a obținut ceva, oarecum ceva președintele, a fost alocarea 2% din PIB pentru armat. Și încă avem dubii că acel lucru se întâmplă. Mulțumesc, Mihai George, bună ziua! Bună, Moise! Îmi pare rău că am druncinat încrederea lui Mihai în instituția președinției, Nu m-am putut abține, poftiți, George. Mă rog, e trecătoare. Uh, uh, Moise, dacă am vorbit în principiu de instituții, e un subiect foarte amplu pe care ar trebui să-l abordăm. Dar, în primul rând, aș avea o întrebare. Dacă tu nu vin într o zi la emisiune, te plătește patronul? Nu, dar eu, atenția, am un... Adică... Am eu inteles, lucrez pe firmă. Bun, okay. eu, eu fix cât lipsesc de la serviciu, atâta nu primesc, ca să zic Am așa. Inteles. Deci, instituțiile, foarte multe instituțiile statului, spun că, bă, păi de ce ne denigrează populația, păi de ce ne critică? În primul rând, instituțiile statului ar trebui să aibă în vedere că credibilitatea lor și o fac singuri. Dacă o instituțiile de, de stat îți respectă drepturile și îți rezolvă problemele pe care le ai, atunci bineînțeles că. Și credibilitatea crește, dar uh -huh. să luăm Parlamentul. Până jumătate din parlamentar nu se duc la muncă, dar salariul și le iau. Până la votarea Ligiror nu sunt acolo, ba mână, ba se duc marți, și pleacă joi și așa. Da, păi de ce ne, de, ne denigrează lumea, dar de ce ne critică și zice că n-au încredere în noi? Domnule, faceți-vă încrederea, stați la serviciu, dați legi bune. Vedeți că vă duceți pe partea a... întunecată a Forței George. În timp ce eu vă vezi? trag pe aia luminoasă astăzi. Bun, eu v-am întrebat în vedem. cine aveți încredere. Știu de ce nu avem încredere în parlament. Da. E evident, e plin de hoți Ce să mai de la bai. să cine ai încredere? Te duci la poliție, un parc, uh, un dosar, Stă un an de zile, te duci. A, da, da, parcă zice a fost ia, să vedem. Da, domnule, un an de zile de ce nu se întâmplă nimic. Da, cred că pe aici l-am uitat, nu știu. Bă. Te duci la parchet ide, Dacă te duci la primărie, te pui, te pui o cerere trec 30 de zile confort legisul, nu-ți dă răspuns. Te duci acolo, zice, de ce nu s-a dat răspuns? Sunteți un, un cetățean un încercat, George, înțeleg asta, dar tot în zona întunecată a experiențelor cu instituțiile publice sunteți. Chiar nu aveți nicio experiență pozitivă cu nimeni? Uh, din nefericire, uh, ar trebui foarte să caut în subconștient să vedem care ar fi ultima care ne-a dat satisfacte și care, într-adevăr, s-a comportat. Nu... Probabil conform legii și conform știu eu. Deci, nu ați, acuma, -ați sunat să ne spuneți că aveți încredere în cineva, ați sunat cam bancul ăla cu calul la târg, doar ca să-i faceți derâs. <laughs> Din nefericire, vă, vă mulțumesc. Noi se trind, dar George, mulțumesc vă, vă mulțumesc pentru telefon. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Nu? Eu n-am zis că va fi o discuție ușoară, dar v-am provocat în același timp să vă gândiți. La fiecare are experiențe individuale. Hai să le punem în comun să vedem ce rezultă. 037-206-9-599. În ce instituție aveți încredere? Dacă vă întreabă vreodată cineva asta. Bună ziua Valentin. Uh, bună ziua. Eu în prima mai este Biserica, toată instituție este, și a doua este DNA. Aveți încredere și... în instituție și în DNA. Da, în în biserică, biserică și în, DNA. Biserică și în DNA, da. Bun, da. Hai, hai să le luăm pe rând și să le investigăm puțin. De ce da, aveți da, încredere uh, în biserică, Valentin? Uh, biseric, uh, asta știu foarte sigur. Sunt mulți preoți, am multe mănătări care fac bine năroiașilor din zona respectivă și care nu uh, se uh, de publicității, ca să -și în media. Okay. Și, uh, și asta fac foarte bine că nu-și fac... Uh, deci aveți așa. încredere în biserică, pentru că știți multe mănăstiri sau biserici ce sunt, care fac da, în mod sau discret preoți sau preoți bine comunități. bine mai de, de la Valea propului, de la Părintele Tănațe, sau sunt care, la dimensiunea, nici fac... Aici se rostogolesc poveștile astea pe net. Eu sper că sunt foarte multe, într-adevăr. Okay. Da, nu e rău, nu am nu, nu. nimic asta, chiar am la Valea Plopului, sora mea a rău acolo de... Foarte bine. Da, Aș vrea totuși să vă simil. pun o întrebare oarecum da. provocatoare, să mă ierte Dumnezeu pentru asta, că vă da. ispitesc. Valentin, da. nu cumva încrederea dumneavoastră în biserică vine din faptul că aveți o încredere nelimitată în Dumnezeu? Nu, nu e o extensie a încrederii pe care o aveți în Dumnezeu? Pe este, dar dacă și oamenii nați face-o... și e normal o, să, să fie. preoți preoții sau mai aș sau bisericii n-ar face nimic, atunci clar mai, mai avea încât de Dumnezeu, sau dacă mai este Dumnezeu, nu? Nu, nu neapărat, de ce? Dumnezeu există, Dumnezeu că, e anterior nu, bisericii, ca că, să zicem așa. Nu că toți, dar nu cred că toți preoții sau toți calibori. Nu știu, eu, în fine, și astea ar fi un argument, da. Dar și oamenii care fac parte din instituția bisericii, fac cum bine, bine. cu okay. de tref. Hai să trecem la el altă, Iar de -ul... ul e care au avut curăția de toți polițienii poli care au, au pus mâna în sacul statului, sau în sacul nostru. Și măcar chiar mă dă curaj să... Adică chiar mă, mă, mă surprinde plăcut la câte presiuni a, a, sunt asupra lor, mediatice și nemediatice și așa mai departe, și tot merg mai departe și fac treaba. Ok, interesant. Po, po. Ce faceți într-un caz da. cu e de la Constanța, cu PS luat de DNA și... Da, foarte bine. Aveți o contradicție, și... iată, între... Nu, nu, nu, nu, eu am zis în instituție, nu doar în analele cază. Ok. Că v joastră, -și, poate și sunt corect. Sau bine. Mai sau... Bine, Valentin, Interesantă, interesant punctul noastră de vedere. 0372069599 Gabriel, bună ziua! Să trezi domnul Moite, ca și viitorul meu am încredere în DNA și în poliția română, mai exact cea rutieră. Aveți încredere în poliția rutieră? Puneți-vă un sticker pe mașină cu chestia asta, că s-ar putea să... Sunt singurul din România, cred că care se simpatizează și te uite pune știu la ei când i văd prin intersecții sau Așa. la puncte, pe radar. Sunt în Brașov și de cu... când domnul Godine a deschis gura, s-a făcut lumină și în poliția rutieră din Brașov. Ah, e foarte interesant. Deci dumneavoastră nu sunteți vreun polițist? Să ne înțelegem. Nu, mă ferește, sunt curier. Ok, deci o, un cetățean care circulă mult, da? Asta fac curierii. Corect, toată ziua. De până Și aveți încredere în poliția română în general sau în poliția din Brașov unde-i Godina? Păi, nu neapărat nu-am poliția din Brașov sau unde am interacționat cu poliția rutieră majoritatea s-au portat super, ok? Chiar și când v-am amendat? Dacă am meritat, cu demnitate. eu o amendă și o plătesc. Asta e situația. Am călcat acelerația totală. Insist de totuși puțin să înțeleg, Gabriel, de unde vine încrederea noastră în poliția rutieră? Deoarece se fac razi. seara de seara în Brașov și tot, tot brașoveanul care să la chefui cu mașina și bea un pahar rămâne fără permis. Foarte interesant. Deci prezența, pe străzi, prezența pe străzi a polițiștilor și activitatea acestora de a suspenda permisele vă dă corect. încredere în această instituție. Eu am de viză, dacă am băut acolo, am lăsat mașina, nici nu mă mai ating de ea. Și mi se pare foarte corect. Am chiar trei prieteni care au rămas fără permis. Și unul chiar cu dosarta mea. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Deci după ce mi-au rămas trei prieteni fără permis, am zis băi ăștia de la poliția dem de, de, de, de, de încredere. Bună ziua, Anca. Uh, bună ziua. Uh, greu de spus, instituțiile statului pot să zic că am încredere în oamenii din instituțiile statului. Uh, nu e același lucru? Nu, nu e același fără lucru. Fără oameni, vezi... instituțiile sunt niște clădiri în cel mai bun caz. Da, dar uh, vorbind în general, pot să vă dau un exemplu. Sunt mama, stau acasă cu fetița mea de 9 luni, dosarul de indemnizații, am avut probleme, povestind cu mămicile, toată lumea, dute, fost scandal, nu se poate așa ceva, trebuie să rezolveți un anumit de intrare. Am mers, am vorbit frumos, am zâmbit, mi s-a rezolvat problema aproape pe loc cred în oameni, nu în instituțiile statului și cred că dacă zâmbim și suntem amabili, vom primi același lucru înapoi. Dacă mergem... Intervenția noastră arată mai degrabă scepticist decât încredere. Deci, după ce ați avut niște experiențe pozitive, totuși, încă ați spus asta nu mă face să am încredere într-o instituție care funcționa, ci doar faptul că norocul sau Dumnezeu m-a adus în fața unui om de treabă. Soțul meu spunea, n-a fost nimic extraordinar, doar și-a făcut datoria. Da, probabil are dreptate, din nou, aceeași problemă sau întâmplare am avut. Am parcat neregulamentar, era să iau o amendă, uh, niște prietene cu care erau ziceau, nu, da, mașina, ai voie 24 de ore să o lași acolo dacă uh, îți dau amendă și așa mai departe. M-am dus, am zis, da, am pare rău, am greșit, n-am văzut semnul și așa mai departe. Am primit un avertisment, era și prima abatere. Uh -huh. Interesant. Dar nu pot să zic că am încredere în, nu știu, în instituțiile statului sau în poliția locală. Dar domnul acela... Sunteți din Timișoara? Că venit, nu sunt din Cluj. Cluj. ok. Bun, din ce știu eu, vă mulțumesc, Anca. Din ce știu eu, la Cluj încă se mai caută soluții la problema aglomerației și a traficului. Am fost weekendul ăsta la Timișoara aproape când vine să zic că, deși era weekend, Timișoara are o problemă de trafic chiar mai mare decât a Bucureștiului, sau cel puțin avea până astăzi când în București sau au început să se închidă niște benzi de circulație pentru RATB și asta ne-a cam supărat. Sebastian, bună ziua! Bună ziua, mai șer. Vă ascultăm. Uh, am urmărit discuția, uh, ce să-ți spun. Sunt foarte trist. Nu am, da, uh -huh. nu, am, nu am încredere, să știi, uh, în uh, aproape niciuna din instituțiile institu institu institu statului Uh, dacă mă întreb, eu, am auzit o discuție cu mai cu doi, trei ascultători mai în urmă uh, privitor la biserică Biserica nu instituția statului uh, Că primește... E, e la fel ca Banca Națională, de... să știți, biserica Pri... Păi, cam... Da, oarecum Biserica e autonomă, în primul rând, biserica își face legile ei dar mă rog, nu biserica e subiectul am, am încredere în biserică, am niște probleme cu anumiți oameni din ia, cum ai spus și tu, Constanța, și așa mai departe. Uh, pe exemple, sunt nenumărate. Uh, nu, nu, nu, ca... nu ai să nu confundăm lucrurile, Sebastian. De fapt, fiecare dintre noi... Uh, rar ajunge să aibă o opinie despre patriarh sau despre un alt preasfințit de la Constanța dacă nu ești la Constanța. De, dacă vorbim de biserică, fiecare dintre noi e mai mulțumit sau nemulțumit de relația pe care o are cu preotul din parohia lui. Din, exact, adică, exact, și o, cred că așa și vor... e corect să judecăm această instituție A. și nu numai această instituție, și pe celelalte. În spitalul A. din localitate aveți încredere. În școala din localitate aveți încredere. În polițistul de pe strada dumneavoastră aveți încredere. Să-ți spun, să spun sincer, hai să zicem că în polițist am încredere, dar în restul nu prea. Am copil la școală, sunt profund nemulțumit de ceea ce face școala. În ce privește sistemul de sănătate, ceea ce e aici la noi, cu, probleme, cu situațiile cu care eu mă confrunt aici unde trăiesc, în Maramureș, de exemplu, mă nemulțumește profund, dar pot să spun că am fost la Cluj, în spital, și uh, am avut acolo o operație și uh, am întâlnit un cu totul alt sistem de sănătate. Deci cu totul altfel de medici, cu totul altfel de asistente, cu totul altfel de până și infirmieri și așa mai departe, deci, care se apropiau foarte mult de ceea ce ar trebui să fie sistemul de sănătate. Și asta de redumerit foarte, foarte mult. Cum se poate ca la 150 de km distanță geografic, să fie așa de mari deosebiri, mai mult de 150 km. Ați găsit o de explicație? De de să știi că n-am găsit-o. Adică da, pot să încerc o explicație. La Cluj, prin centru universitar, m-am -am întâlnit și am avut de-a face în domeniul sănătății cu generația tânără, care deja începe să înveță cum trebuie să se facă sănătatea și cum trebuie să se ocupe medici tineri, cum am spus, asistenți tineri și așa mai departe, care încep Foarte să, să facă serios, treaba exact așa cum, cum ar trebui să fie mai să. Știți ce uh, mi se pare interesant, dân... Sebastian? Da? Uh, Niciun nici dumneavoastră nu avem competență să evaluăm uh, calitatea profesională a unui medic. Nu, De nu, ace... nu, eu nu le evaluez asta. Tocmai, observ evaluez... acest lucru. Beneficiar, a, a, ca, ca beneficiar a serviciilor. I-ați evaluat ca om, de fapt. Cum s-a portat ca la Cluj deci un medic cum cu mine. la Cluj un medic cu mine și tot serviciul, că practic tot sistemul cu care eu am venit în contact în Cluj, o uh, pot să-l spun, pot să pun în aceeași categorie. O, o făcut o treabă excelentă, când uh, bună oară la mine, aici în Maramureș, în Baia Mare, ca să spun mai aproape, uh, lucrurile sunt cu totul altfel, că le cunosc... Uh, Ceea ce nu -are, ce are legătură însă cu faptul că la Cluj e un mediu universitar, iar la Baia Mare, nu știu sigur, dar din ce știu eu, nu e o facultate de medicină acolo. Noi, nu, nu, nu, noi. Bun, noi. foarte, foarte interesant experiență. O generație mai degrabă, cred că o schimbare de generație și cred că poate că o generație tânără care va veni și în alte uh, instituții ale statului, și în poliție, și în uh, administrația locală, poate că în timp, în timp vor lucrurile mai bine decât Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru și că ne-ați sunat astăzi. Hai ca ajungem undeva. Parcă se vede o geană de lumină. Bună ziua, Marius. Bună ziua. Vă ascultăm. Sunt de acord aproape pentru totul cu antevorbitorul meu legat de sistemul de sănătate. În ultimii ani chiar s-au schimbat multe lucruri la ei. Am senzația că vin tinerii din urmă Care vin cu altă mentalitate Și nu vor să pună mâna pe bani Domnule, o, să vă spun că e mai mult o speranță așa Adică cu toții zicem lucrul ăsta și Eu, eu le-am șinsit vă... Adică okay. probabil că în momentul în care te confrunți Cu niște situații Probabil că atunci poți să vorbești într-un anumită experiență Și să spui de ce ai încredere Într-un anumit lucru Subiectul va, poate e destul de controversat Unii au experiențe neplăcute, alții pot să povestească de bine Sau alții nu au fost în situația încă Uh, de aceea, cred că subiectul legat cu încrederea într-o instituție este poate să fie luat în discuții de cei care au trecut prin anumite... Deci, întâmplări. dumneavoastră, de principiu, Marius, dacă e să duce să no. mai departe ideea lui Sebastian, aveți încredere într-o instituție care se înnoiește mai repede decât alte instituții. Care ar fi aceea? Uh, nu știu, încredere am în, în sănătate, să spun, pentru că am văzut schimbări. Văd că se schimbă zilnic câte ceva pe la ei, e adevărat s-au produs schimbări și uh, mai puțin mediatizate, dar uh, pas cu pas eu cred că se vor schimba mult mai multe. În DNA am încredere din punct de vedere a faptului că eu cred că i-a pus puțin la cușcă, n-au mai pus mâna în stânga și în dreapta cu aceeași libertate pe care o aveau înainte. Mm, okay. chiar dacă... hai, să, hai să stăm puțin pe încrederea asta în DNA. Sunteți al treilea care spune. Și eu am încredere în DNA, am spus-o de fiecare dată, însă mi se pare că în ultima perioadă dna -ul a fost foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat putin... în țara noastră. Da. Mi se pare că nu da, mai da, da. sunt la fel cum erau cu ceva timp în urmă. Din diferite motive, că sunt sub atac din toate părțile, că s-or fi speriat procurorii, cum, cât sunt ei de procurori DNA, spaima țării până acu de curând, nu știu. Deci întreb, De unde vine această încredere a dumneavoastră în DNA? Uh, în faptul ce au, ce au făcut de până acum. Uh, e adevărat că în ultimele luni au avut mai multe bombardamente asupra lor, dar să nu cumva să fie doar o bătaie așa în retragere, uh, să-și facă ei uh, să se instrumenteze tot ce trebuie pentru dotarele pe care le-au în curs și apoi să uh, își facă treaba din nou și să poată să-i pună la, uh, la punct pe cei care nu au făcut altceva decât să-i denigreze. Eu o speranță asta încă o dată. Așa, ceea ce exprimați da, dumneavoastră e mai degrabă urmă, o speranță. Da, până la urmă, așa, putem spune că e speranță și de că va fi mai bine sistemul sanitar și e normal că să, fie, să avem și o speranță, să vrem să fie mai bine. E exact. Bine, mai să vă mulțumesc pentru telefon. 037 Bună ziua, Dorin! Bună ziua! Vă ascultăm. Moise, la mine lucrurile sunt foarte simple. Am încredere că în ultimul timp, foarte multe medii din societatea românească au învățat un lucru și anume că legea există ca să se aplice și mai mult de atât, legea chiar a început să se aplice în România. Asta e important. Inclusiv legea penală mai favorabilă. Inclusiv legea penală mai favorabilă. Care se aplică aici. retroactiv, știți. E, e, e de văzut. Sigur Așa. că aceste etape pe care le-am parcurs noi, chiar și cei care, și nu, acum nu zic noi, eu nu sunt în nicio instituție a statului, dar chiar și cei din instituțiile statului care trebuie să aplice legea, au început să aibă puterea și determinarea să o aplice, au început să înțeleagă și că nu trebuie la rândul lor să o încalce, sigur că în, legi, în legile de organizare și de funcționare, în competențe, în separația puterilor în stat, încă avem niște bâlbâieli în modul în care sunt făcute legile. Și de aici apar niște interferențe sau aparente abuzuri la un moment dat. Însă legea, domnia legii, este mai presus de instituții de oameni de clădiri. Și asta este lecția pe care am început să o învățăm cu toți în ultima vreme, iar unii să se teamă de asta și să nu mai fie deasupra lucrurilor. Deci asta legea e, e mai presus de oameni de clădiri, ați zis, parcă am înțeles bine. De oameni de clădiri. De, de... Ați ascultat, de -a -a ascultat cumva, dată... Dorin, emisiunea de joia trecută, ați ascultat-o cumva? Nu, nu, A fost despre nu. o clădire din București care, deși a, da. are o hotărâre definitivă împotriva ei, rezistă acolo și avem acum un conflict, uite, între Primăria Generală a Capitalei și Biserica Catolică. Deci e ok că spuneți asta? E bine să credem asta, să vrem asta, să mergem mai departe și să, poate cine știe, să -mi mișcăm și cu speranța într-o zi ceva? Lucian, bună ziua! Lucian? Alo, da! Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua! Eu cred, în urma celor ce am ascultat până acum, că ar fi două soluții. Una ar trebui vis-a-vis -vis de uniformizare acțiunilor. Nu e normal să fii tratat într-un spital altfel mai bine și în altul mai prost, cum se întâmplă și în București, poate și la Baia Mare și unde, -au, mai, unde au discutat cei dinaintea mea. Și al doilea punct, din punctul meu de vedere, este legat de faptul că oamenii sunt înrăiți de multe canale media și au niște așteptări și deja pun ștampile vis-a-vis -vis de oameni și de, de, dacă se duc și văd un constructor, deja plec, pleacă de la ideea că acela sigur fură, dacă văd un polițist, sigur trebuie să-i amită ori fiecare dintre noi cred că a luat contact cu persoane care sunt în regulă, indiferent de instituția pe care o reprezintă. Probabil că aveți dreptate din toate punctele de vedere, Lucian, și sunt de acord cu dumneavoastră că anumite fenomene din societatea noastră, cum ar fi și asta cu intoxicarea mediatică, se află probabil într-un apogeu, ca și atacarea DNA-ului sau a justiției, ca și conflictele pe justiție, probabil că se află într-un apogeu. În același timp însă, aș vrea să vă spun că astfel de fenomene au existat dintotdeauna. Adică nu e prima dată când, de exemplu, niște medii trag într-o direcție și alte medii în altă direcție. O, niciodată n-am avut, nu știu, numai jurnaliști onorabili în țara noastră sau numai patroni de presă care să-și lase jurnaliștii să-și facă meseria iar nu să facă interesul lor de a ieși din pușcărie sau mai știu eu, ce alte interese de acest fel. Însă, însă, în toată această perioadă, ca să spun așa, Ceea ce s-a schimbat cu adevărat a fost exact, cum să vă spun eu dumneavoastră, marfa cu care lucrează mediile din România. Adică ce înțelege publicul din ceea ce noi, noi avem pretenții, până la urmă trebuie ca și să se supună. Nu, nu cred că m-ați înțeles. Am vrut să spun fără să jignesc pe nimeni că astăzi oamenii înțeleg, sunt mult mai ușor de manipulat decât erau altădată. Că nivelul de educație al populației țării noastre, din păcate, a scăzut foarte mult și acesta este, de fapt, adevăratul motiv pentru care o, niște intoxicații absolut uh, grosolane ajung să fie crezute de o parte a populației. Da, e adevărat. Și eu mă confrunt cu problema asta destul de des. Dar uh, sunt... Adică ar trebui să ne educăm noi. Și soluția în toată povestea asta, cred că soluția pleacă de la învățământ. Atunci când vom investi suficient de mult bani de mulți bani în uh, învățământ uh, cu un orizont de 10-15 ani lucrurile vo se vor schimba, oamenii vor fi mai uni. spus până la urmă. Mai... Am înțeles eu, nu sunt de acord nici cu asta. Adică uh, adică sunt de acord cu asta, n-am cum să nu fiu de acord, nu sunt de acord cu 10 ani, sunt de părere că or să dureze 20 poate 30. Dar Lucian a... n a spus până la urmă în ce instituție aveți încredere? Uh... Din, deși am avut experiențe Nu foarte plăcute Am totuși încredere în poliție Pentru că totuși Doar o mică parte din, din polițiști nu, nu au ajuns La standardul care ar trebui Și dacă îmi permiteți în 15 secunde Vă voi relata o, o fază foarte urâtă Tot apropo de poliția Brașov Un prieten de-al meu a fost oprit Băut Albin s-a luat permisul și s-a dat ca și soluție unde să se cazeze, a plecat cu mașina În Brașov, a zis? În Brașov, da, a plecat cu Doamne, mașina Dar toți sunt fi... godină la Brașov acolo Întâmplarea face că îl cunosc pe Maria în godină și într-adevăr e un tip foarte simpatic și foarte vertical dar toți au ajuns Godina la Brașov? Nu, tocmai că acest uh, polițist l-a lăsat pe colegul meu să plece băut și cu mașina și a ajuns uh, unde trebuia să se cazeze, a fost contactat, s-au întâlnit, a trebuit să-i dea niște bani și polițistul și-a făcut autodenunț și colegul meu are prietenul meu, de fapt, are uh, dosar penal, adică o chestie foarte, foarte trasă de păr. Stai, stai, doar... stai, stai, sta, să înțelegem. Deci, polițistul a prins pe colegul dumneavoastră băut la volan. Băut. exact. Și s-a lăsat Dumnezeu... corupt polițistul, da? Colegul Bă... i-a zis, hai că-ți dau și eu o șpagă, lasă-mă să mă duc până da, un undeva. Nu, i-a zis, nu, du-te că nu pot acum să te ajut, du-te, cazează-te în loc cu, cu tărică, ne vedem peste două zile, s-au văzut, i-a dat ceva și a zis, stai puțin că nu pot acum, vin o luni. Și luni și-a făcut auto și l-a luat pe... Meu, și asta v-a ridicat, e, asta deci la cum povestiți vreau sunt niște nu. contradicții acolo în ce spune Lucian și e greu de crezut că, povestea, dar asta va... și am, am avut o experiență foarte neplăcută din punctul ăsta de vedere, totuși am încredere că 99, ceilalți 99% sunt în regulă la asta. Bine. -am. Mai am puțin timp la dispoziție și vreau să mai am un telefon. Codruța, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, nu știu exact cât sunt de pe subiect în ce măsură este chiar o instituție publică Dar am încredere în serviciu public salvamor uh, Din ce știu eu sunt mai multe servicii descentralizate Dar de s-ar putea da, să greșesc da. okay. Ați da, avut da. experiență cu ei? V-au luat de pe munți? Uh, da, nu, n-am apelat eu prieten, Eu încă n-am avut ghinionul să am nevoie să apelez la ei Deși umblu mult Dar băieții funcționează extraordinar de bine nu cumva A sunt de servicii bine? descentralizate și private, eventual, uh, organizate? Privat, da, sunt uh, în principal fundații uh, mi se pare. Da. Codruța se termină emisiunea, v-ați făcut înțeleasă și vă mulțumesc uh, pentru telefon. Scuze de la Adrian și de la Viorel care nu vor mai intra astăzi. Să vă spun așa, oameni buni, că ac acest mod, adică încrederea asta, nu e un lucru banal. El e extrem de important, e mult mai important decât pare lipsa încrederii sau absența totală a încrederii uh, duce până la urmă la lipsa speranței. Ăsta este principalul motiv pentru care cei mai mulți dintre cei care pleacă din România fac acest gest. De aceea e important să construim, bineînțeles, instituții publice care să fie pf, credibile, nu neapărat puternice, pentru ca noi, fiecare și ca societate împreună, să avem o perspectivă, să nu rămână țara goală.